може ніколи й не обізватися, але ж однаково присутні в його житті самим фактом свого існування. Приємно тішити себе думкою, що життя людини невпинно збагачується, та чи не намагається водночас якийсь таємничий для сили щоразу виривати життя, особливо дороге і цінне, і ти ще сили пробуєш відновити втрачене, або хоч маєш надію відновити. Тупикову справу у нього забрали. Хтось вирішив, що твердохліб занадто суворо поставився до всього, і справу доручили докінчити гладкоскоку. Хай демонструє своє невичерпне почуття гумору. Таємничим чином, хоч ми й уміємо зберігати службові таємниці, проте про це стало відомо Мальвіні, і вона влаштувала твердохлібові сцену біля фонтана. Мені, звичайно, немає ніякого діла до твоєї роботи, холодно кидала вона словами, ходячи по кімнаті перед твердохлібом, який сидів, як завжди, з книжкою в руках. Але чи не здається тобі, що ти починаєш ганьбити прізвище ольжичів Предславських? По-моєму, я ще не перейшов на ваші прізвище, обережно нагадав їй твердохліб. Однаково, ти вважаєшся моїм чоловіком. Всі це знають. Завтра не в моєї звідувачі відділення. Там ждуть, що я приведу свого чоловіка. Чоловіка чи слідчого? З особливо важливих справ. Той що? Воно моєї штильної подруги чоловік-письменник. Нічого не написав, ніхто його не знає. Але ж письменник це звучить. І слідчий теж звучить. Але ж ти ніколи не мав чим похвалитись перед людьми. Хай читають... Юліана Семенова або Жоржа Сіменона. Там герої, жені і аристократи розслідувань. А я чорнороб. Я виходила заміж не за чорнороба. Зводця, що виходила все ж ти, а не я. Я легко можу знайти собі нового чоловіка. Можеш, якого не хочу, якого захочеш. Але я не шукаю, закричала Мальвіна, не шукаю і не хочу, мені все це набридло, і ти повинен бути вдячний. За що? За те, що тобі все набридло? Ах, ти не здатен зрозуміти. Ходить дурний? Аби ж то. Але ти не дурний, на жаль, ти не дурний, і це мене найбільше дратує. Всі розумні, сліпі, нічого не бачать, окрім твого розуму. Ось де ти живеш? Поглянь, як живуть люди. Тобі сорок років. Що ти маєш окрім своєї голови, яка нікому не потрібна? Черевити зі стоптаними підборами. Аби не стоптана совість, казав уже тобі. Я вже чула, чула, чула. Тебе зневажають і на твоїй роботі. Хто, хто, хто всі? У людей посади, ранги, ордини. Що ти зробив? У мене чисте сумління. «Віднеси його до комісійного». Твердохліба врятувала теще. З'явилася нечутно, мов добрий дух, сплеснула руками. «Мальвіна, як не соромно, що за тон, що за вислови?» «Хай впишуться в рубрику «Наші дорогі кияни!» – кричала Мальвіна. «Зі своїм сумлінням, воно в нього чисте, ах-ах!» «Мальвіна, в нашім домі і така сварка!» Мальвіна Вітольдівна стала біля дверей беззахисним докором своєї роз'юшеній доньці. А ми не сварилися, підлетіла до неї Мальвіна, загрозливо насунула своєю тілистістю на крихку материну постать. Ми не розсварювалися, ми просто не зістикувалися. І вилетіла з кімнати, війнувши на матір дикої непокірливістю. Пробачте її, Теодор. — попросила тише. Одноманітність життя, може, рятує нас від гріхів, але часто призводить до дужниць. Це в неї минеться. — Я звик у всьому сподіватись на краще, — сумирно відповів твердо хліб. У нього попереду була осінь і зустріч з Валерою та його маленькими друзями. А тим часом доводилося йти на іменини до Мальвіниної завідуючої. Тоді на показові прогулянки з дружиною, тоді ще кудись. Вдома з дружини злітала толерантність, яку вона виказувала на людях. Розмови з тестим нагадували балансування канатоходців. Тут панувала притишена шанобливість, багатозначні натики, нещирість, удавання. Ха, де розбивається не тіла, а душі, як крихкі глеки. Дивно і страшно. Вічна субстанція розбивається, а марна оболонка живе далі, триває вперти, і сказати б, безцільно. Несвідоме бажання вирватися на волю породило в твердо хліба часто повторюваний сон, власне, кошмарне видіння, не знати чим породжене. Йому привиджувалася неприступна цитадель над морем. Довгі непробивні мури одним кінцем спускаються до води, заглиблюються в неї. Тридцять башт уже поглинуло море, а іншим упираються у могутній гірський масив. Мури з величезних тесаних квадрів каменю. Квадри щільно припасовані один до одного – і прошиті товстими сталевими шпугами. Виский прохід до міста перепоняється залізною брамою, яку вдень і вночі охороняють сто закованих улати вершників. Іншого виходу тут немає. З одного боку бездонне море, з другого – неприступні гори. В цитаделі дика неволія для простору, для людських душ і навіть для будинків. Хто й навіщо збудував її? Була чутка, що це робота самого диявола. Йому відведено було надто мало простору і ще менше часу. Він будував у сутінках і в сутичках і страшенно клапився.